що нерішуче стояла перед порогом. Малий теж у цей час побачив Іру і зрозумів, що це якась нова, незнайома тютя. Він на бігу розвернувся, добіг до молодої жінки і тицнувся їй у коліна. «Здрастуйте, ви до кого?» звернулася жінка до Іри. Голос у неї був неголосний, але виразний. «Я шукаю Олену, Олену Миколаївну» і розгадали, що тепер вони стали вчительками, і у школі мали називати одне одного на ім'я та по-батькові. «Олену Миколаївну?» – жінка на мить задумалася. «А, Олену Миколаївну, учительку російської мови. Дивіться на другому поверсі. В кабінеті. Якраз із мамою цього хлопчика. ну, -ну Антоша, – звернулася вона до маляка, – відведіть тетю до своєї мами». Малий з-під лоба глянув на Іру. Отже, це не мати хлопчика, по подумки Іра. Бачили, як довірливо горниться малюк до жінки. Ну, Антончику, ти ж дорослий хлопчик, покажи дорогу. Йди попереду, а тьотя піде за тобою. Жінка легенько підштовхнула малого. Той зважився, підвів голову і, не дивлячись на Іру, помчав до сходів. «Дякую!» – сказала Іра і поспішила за малий. «Наталя Олексійовна, вас до телефону!» – покликала в цю мить зі своєї кімнати чергова. «Іду!» – пролунав у відповідь голос молодої жінки. Іра мимоволі озирнулася. «Наталя Олексійовна?» Оленина мати казала, що так звуть директора школи. «Невже ця молода привітна жінка...» що разом з усіма миє тут підлогу і є директор. А вже ж? Її недавня співробонниця заходила до чергової. Неймовірно. А чого? Цілком можливо. Ну до чого ж у такому разі пощастило цим учителям? І Оленці, коли в них такий директор. А як не поталанило з директором комусь іншому? Іро! Почула вона здивований і радісний вигук подруги, тільки-но ну зійшла на другий поверх. «Іра, ти? Як ти знайшла мене?» З протилежного кінця коридора, з кипою книг у руках, йшла Олена. «Оленко!» – загукала Іра. «Ой, Олена Миколаївна, здравствуйте!» Іра кинулася на зустріч подрузі. «Антончику, це ти привів до мене тютю? От, молодчинка, дякую тобі! До мами підеш?» Вона в бібліотеці. Пам'ятаєш, де це?» Малий ствердно кивнув, радісно усміхнувся і побіг далі. «Лінусенько!» Іра чомусь розчулилася від того, що все-таки зустрілася з Оленою і зможе нарешті поплакатись їй та одержати розраду і співчуття. Дівчата поцілувалися, як завжди при зустрічі. Іра взяла в Олени половину підручників і обидві пішли до відчинених дверей Олененого класу. Коли через годину Іра поверталася у переповненому автобусі до себе додому, усі біди і нещастя, які ще зовсім недавно здавалися їй непереборними, стали дрібними і малозначними, порівняно з тим кошмаром, про який вона довідалася від своєї подруги. І хоча Олена оминала подробиці і намагалася не надто перевантажувати Іру описом їхньої злікої халепи, Іра почувалася геть розчавленою. Вона стояла на приступці автобуса, притиснута з одного боку дверима, а з другого чиєюсь величезною сумкою, що боляче давила їй у спину. Іра навіть не намагалася знайти зручніше положення. Її душа була розтоптана, то хіба не все одно чи зручно зараз її тіло? Здавалося, вона знаходила своєрідну тиху в тому, що хоч у стражданнях є гармонія. Якщо погано, то вже скрізь і в усьому. Але як же Оленка? Її люба, мила красуня Оленка, після всього, що з нею сталося, зуміла залишитися тією ж доброю, чуйною та уважною до інших дівчиною, якою була завжди. Не озлобилася, не стала жорстокою. Насамперед, вислухала свою нещасливу Іринку, розпитала про все, намагаючись осягнути ситуацію, поспівчувала, заспокоїла. Навіть його, Славчика, винуватся своєї хвороби, вона вміла зрозуміти і простити, пояснюючи все тим, що він сам, швидше за все, не знав, що хворий або є носієм інфекції. І хоча не бачила його після моря, він на відпустку поїхав до батьків у село. При зустрічі не докорятиму йому нічим. Ні, коли б таке, не дай Боже, звичайно, скоїлося з нею, Ірою, вона б уже точно нікому нічого не простила.